Радіо «Родина» – радіо вашої родини. Вітаємо вас на «Хвилі Українського Радіо» Ви слухаєте «Радіо Родина» У студії ведучі Наталя Ступакова і Юля Карпінська. Доброго здоров'я вам! Ми підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож налаштовуйте свої приймачі на «Хвилі Українського Радіо» і гарно проводьте час разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександр Авраменко розкаже про країни, яких не існує на географічних картах, але про які всі чули. Ще дізнаємося, як розрізняти слова «відношення», «відносини», «взаємини» і «стосунки». А ще коли не варто уживати слова «давай» і «давайте». У програмі «Після уроків» завітаємо до музею хліба. А у програмі «Старшокласник» поміркуємо, як змінилося наше розуміння, що таке батьківщина і патріотизм. Тож, залишайтеся разом з Радіо Родина і незабаром почуєте найцікавіше. Наталко, підкажи, як називалася країна, до якої потрапив головний герой роману Джонатана Свіфта «Мандри Гулівера»? Країна називалася Ліліпутія, і жили там ліліпути. А чому ти запитала про це? Тому що мовознавець Олександр Авраменко в передачі «Загадки мови» розповість про вигадані країни, такі як Атлантида, Ельдорадо, Республіка Платона. Але я не знаю, чи йтиметься у програмі про Ліліпутію. А про це дізнаємося незабаром. Слово Олександру Авраменку. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я вам розповім про країни, яких навіть не існує на географічних картах, але всі ми їх знаємо. Ви дізнаєтеся, як розрізняти слова відношення, відносини, взаємини і стосунки, вираз і вислів. А ще розкажу вам про те, коли не слід уживати слів «давай» і «давайте». Власне, з цього і почнемо. В українській мові є слово «давати» і означає воно «передавати щось від однієї особи до іншої». Часто-густо слова «давай» або «давайте» помилково вживають для спонукання до спільної дії. Наприклад, «давай пообідаємо», «давай відпочинемо», «давайте напишемо», «давайте заспіваємо», «давайте працювати». Упадає в око непритаманна синтаксичному ладові нашої мови важка будова звичайнісінького розмовного вислову. Маємо позбутися невластивих в українській літературній мові синтаксичних конструкцій для вираження спонукальності. Ось тут доречно використовувати прості, природні наші форми. Наприклад, не «давай заспіваймо», а заспіваємо пісню веселеньку про сусідку молоденьку». Про сусідку заспіваємо, Серце наше звеселяємо. Українська народна пісня. Живімо ж всі, Поки життя дає нам світлі почуття, Хвилини щастя, забуття, Не буде вороття. Микола Вороний А тепер про слова «відношення» і «відносини». Одинадцятитомний словник української мови і однотомний, великий тлумачний словник сучасної української мови вирізняють у слові відношення чотири значення. Перше – стосунок, причетність до когось, чого-небудь, зв'язок з кимось, з чимсь. Друге значення – взаємозв'язок між предметами або явищами. Третє – ставлення до когось або чогось. Зазначено, що це значення застаріле. І четверте значення – діловий лист, що його надсилають до установи або офіційним особам. Слово «відношення» закріплено тільки в термінологічній сфері – математиці, мовознавстві та інших науках. Наприклад, відношення поверхонь геометричних тіл, процентне відношення, синтаксичні відношення. Це стосується другого значення, поданого в названих двох тлумачних словниках. В інших значеннях потрібно вживати українських відповідників стосунок, причетність – перше значення, ставлення – третє значення і діловий лист – четверте значення. І варто доповнити сукупність відповідників словами «взаємини» і «відносини», вживаними лише у множині. Тоді відійдуть у непам'ять потвори такого типу як «по відношенню до когось або чогось», або «у відношенні до когось» кого чи чого. Натомість виренуть легкі і вигранені прийменники «щодо» і «стосовно». Так поетично переконує нас мовознавець Іван Вихованець. Нерідко мовці невмотивовано переносять у рідну мову явище з інших мов. Це відбувається якось непомітно і поступово. Порівняємо слова «вираз» І вислів. Перше слово акцентує на зовнішньому вияві чогось, а друге пов'язане з мовленням, думкою людини. У сучасній українській літературній мові вираз означає вияв настрою, почуттів на обличчі, в очах. А вислів – це поєднання слів, що становлять певну змістову єдність. Мовний зворот, фраза. Порівняйте. У Руфіна гнівний вираз хутко зміняється в сміх Леся Українка, вираз обличчя хлопця зі скептичного став спантеличеним Іван Сенченко. Від таких висловів, як оклик, дум, сонний шум і таке інше, просто в голові паморочиться Михайло Коцюбинський. Іменник вираз від російського вираження. у значенні мовний зворот фраза не збагачує виражальних можливостей української мови. Тому вживайте це слово, коли хочете сказати про міміку, тобто про рухи м'язів обличчя. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Країни – яких немає на карті, тобто країни людської уяви, залишили слід не лише в літературі, а й у мовах багатьох народів. Здебільшого, назви найвизначніших міфічних країн або назви їх мешканців ставали крилатими. Саме цими країнами сьогодні і здійснімо подорож. Щоб мандрувати країнами людської уяви, нам не потрібні карти, маршрути й компас. Оскільки наших країн немає на карті, то шукати їх треба, користуючись іншими засобами. Одні існували дуже давно – Атлантида. Інші існуватимуть колись у віддаленому майбутньому – Туманність Андромеди. Досить своєрідно вони розташовуються у просторі. Або під нами – Аїд, або над нами – життя на інших планетах. Або взагалі невідомо де – Утопія, Ліліпутія, Ельдорадо або, взагалі, в іншому вимірі, наприклад, Аліса у задзеркаллі. Біла пляма – це і є та реальна, а неуявна невідома країна, з якою ми і почнемо свою подорож. На давніх картах недосліджені ділянки земної кулі позначалися білою плямою. Саме вона, ця біла пляма, і збуджувала уяву людей. З тих часів біла пляма означає будь-яке невивчене питання, а не лише невивчений географічний район. Ось приклад. Історики літератури розкрили частину білих плям у біографії Леся Мартовича. Проте ще й досі їх лишається чимало. З газети. Країну, яку шукали європейці у 16 столітті на території Латинської Америки, називали Ельдорадо. Від іспанського «Ельдорадо» – «золочений». Це, за уявленнями, була країна, багата на золото й діаманти. У переносному значенні Ельдорадо – країна казкових чудес, незмірних багатств, омріяна мета. Ось приклад. Нарешті ви знайшли своє Ельдорадо-грак. Як вам тут не позаздриш? Золоту жарптицю би впіймали у Фіндіпоші. Потім викинулися за золотим руном і на тобі напали на золоту жилу кобилятинського клондайка. Чорногуз. У наведеному щойно прикладі ерудований аристократ, закінчивши три курси університету, досить вільно добирає синонімічний ряд для поняття – омріяна мета – ельдорадо, золота жарптиця, золоте руно, золота жила клондайка. Та найславетнішою з усіх неіснуючих земель була, є і, мабуть, ще довго буде Атлантида. Легенда про Атлантиду дуже давня. До того ж, і її самій цій легенді довелося зазнати і знегод, і пригод. Її хрещеним батьком був грецький філософ Платон, який жив у 4-5 століттях до нашої ери. Він у своїх двох діалогах описує високу цивілізацію Атлантиди, порівняно невеликого, 20 кілометрів завширшки, острова у західному морі між геркулесовими стовпами, тобто Гібралтаром, про який філософу Солону розповідав хтось з єгипетських жерців. Море начебто затопило Атлантиду під час землетрусу за 9 тисяч років до солона. Це була могутня держава з варварською культурою. Мешканці її жили в багатстві, розкошах, зневажаючи богів її хвеління. За це Атланти, мешканці Атлантиди, були покарані і зникли з лиця землі за одну добу. Багато стародавніх авторів намагалися довести, що Атлантида існувала насправді. На багатьох старовинних картах знаходимо її контури на захід від Гібралтару. Більшість середньовічних учених вірила в її існування. У переносному значенні Атлантида – це прекрасна заповітна країна. Шукання Атлантиди означає відважні спроби зробити відкриття, невпинні пошуки. Не раз я ще зумліла, я впаду Перед покритою статуєю Ізіди. Не раз я з кораблем на дно піду, Шукаючи нової Атлантиди. Леся Українка А зараз пропоную познайомитися з першою ідеальною, вигаданою країною. Це була Республіка Платона. Він не мріяв, як пізніше Уельс, про світ чудесних машин. Він мріяв про маленьку державу, керовану мудрими і досвідченими людьми, у яких би була невеличка армія прекрасних воїнів і амазонок. Усі громадяни цього суспільства мали жити без турботи клопотів – красиво, розумно і справедливо. Хоч Платон, створюючи свою республіку, хотів показати в першу чергу риси благородної людської натури, його книжка все ж таки мала величезний вплив на всі уявлення про ідеальне суспільство в пізніші часи. Через кілька сот років після Платона, коли античний світ наближався до свого кінця, коли люди були розчаровані порядками в Римській імперії і мріяли про краще, досконаліше суспільство, з'являється книга Лукіана, грецького сатирика. У книжці розповідається про дві фантастичні країни. Одна міститься в животі кита, а друга – на небі. Багатство і різноманітність вигадок зробили цю книжку зразком для всіх наступних творів цього типу. Звідси беруть свої витоки Гаргантюа і Пантагрюель Франсуара Бле, Мандри Гуллівера, Джонатана Свіфта. Лук'ян створив прообраз Барона Мюнхаузена. Слід сказати, що названі щойно книжки вібрали в себе і середньовічні байки про країни багатства, лінощів, неробства, де, кажучи по-українськи, вареники самі до рота скачуть, де смажені голуби летять до губи, як кажуть поляки. Німці таку країну назвали країною безтурботних. Найвідомішим зображенням такої країни є картина Пітера Брейгеля «Країна лінощів». Ми згадали роман Джонатана Свіфта «Мандри Гулівера». Крилатими стали, крім імені героя роману, який є уособленням велетня, ще й країна Ліліпутія та її жителі Ліліпути. Ви пам'ятаєте, що в країні Ліліпутів усе дуже мале, а самі Ліліпути завбільшки з палець. Злякавшись людини гори, вони оплутують сонного Гулівера нитками, і він не може поворухнутися. У переносному значенні ліліпути – це дрібні, часом нікчемні людці. Наведу приклад. Іван Франко серед галицьких народовців і москвофілів – гулівер серед ліліпутячого кодла, що поставило собі за мету зв'язати його, виклоти йому очі, зробити гіганта недолугим посміховищем. Дмитро Павличко Існує ще одне крилате слово на позначення дуже малих за своїм зростом і нікчемних за своєю сукупністю людей. Це пігмеї, міфічний народ карликів, згадуваний в Іліаді Гомера. Грецьке слово пігме означає кулак, отож пігмеї були або завбільшки з кулак, або завбільшки у відстань між ліктем і кулаком. Ну, як то хоче. Гомер вважав, що вони живуть на південному березі океану і кожної осені воюють з журавлями, які до них прилітають. Сучасні вчені вважають, що міф про пігмеїв з'явився як наслідок розповідей мандрівників про людей низького зросту, яких вони бачили в Африці. Міф цей дав і термін, яким називають в етнографії і антропології низькорослі племена Центральної Африки. Гомерівський образ покладено в основу сучасного переносного значення цього слова нікчемні, жалюгідні людці». Наприклад, останні з їхніх племен Атлантів Гуанчі, конкістадори, винищили на Канарських островах, вже ось на зорі нової історії. Могутніх, красивих, довірливих людей, що, подібно до птахів, перемовлялися тільки мовою свисту, Жорстоко вигубила ватага пігмеїв-забойовників, котрі мали єдину перевагу – вогнепальну зброю в руках. Олесь Гончар. Усі ці неіснуючі країни ми називаємо утопіями. Від грецького «у» прикладається як «не», «топос» – «місце», тобто неіснуюче місце». У наш час з'явилися і продовжують з'являтися чимало нових науково-фантастичних утопій. І лише небагатьом письменникам вдається зобразити справді щасливих людей майбутнього. Тут пальма першості належить туманності Андромеди Івана Єфремова. Назва цієї книжки стала крилатою, як символ чогось незвіданого, таємничого. Розумієте? Загадка-таємниця. Туманність Андромеди. Справжня чорна дірка. Зникають в ній робочий час і гроші. А надії розкрити секрет майже ніякої. Читаємо в газеті. Ми щойно говорили про вигадані країни, ті, яких на карті не існує. Майстри слова теж пишуть про країни віртуальні, адже дійсність у художніх творах вигадана, хоча не завжди. Відомий український поет-дисидент Василь Стус, коли був ув'язнений ув'язненні на Колимі, у своїй поезії згадує зовсім не вигадану країну, а свій рідний край. Його ліричний герой, а ми чудово розуміємо, що цей ліричний герой і є сам Стус, мріє, щоб його рідна земля явилася до нього хоча б у сні. О, земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурово простилися, пролися мертвому мені, і поверни у дні забуті росою згадок окропи, віддай усе благій покуті і тихо вимов, лихо, спи. Сонця хлюпочуться в озерах, спадають гуси до води в далеких пожиттєвих ерах мої розстанули сліди, де сині ниви в сум поняті, де чорне вороня лісів, світання тіні пилихаті над райдугою голосів, ранкові молільниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль, і солодавий запах винниць, як гріх. Як спогад і як біль. Де дня розгойдані тарілі, Мосяжний пергуд джмелів, Твої пшеничні руки білі Над безберегістю полів? Де коси чорні на світанні І жаром спечені уста, Троянди, пуп'янки духмяні, І ти, і грішна, і свята? Де та западиста долина, той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило? Де голубів вільготні лети і бризки райдуги в крилі? Минуле, озовися, де ти? Забуті радощі, жалі, о земле втрачена. Явися, бодай, у зболеному сні, і лазурово простилися. І душу, порятуй мені! На цьому наша передача закінчується. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!